Констанца, 1994 Про існування Констанце я дізнався в дитинстві з двох джерел, і одне з них дезорієнтувало. По-перше, я любив ходити на вокзал і дивитись, як прибуває Варшавський, тобто швидкий потяг Варшава-Констанца. У вікнах його вагонів завжди стояли якісь трохи інакші люди, мабуть, поляки. Іноді він їхав ще далі, до Бухареста або до Варни, чи аж до Софії. Одного разу він привіз купу наших родичів з Кракова. Їх було аж п'ятеро, і вони приїхали до нас у гості з цілим возом подарунків, ясна річ. З тих пір Варшавський став для мене передвісником якоїсь доброї зміни, гостей і подарунків перш усього. Вимовляючи «Варшава!» я відчував якісь парфумно-мильні запахи, цілком іноземні, в нас таких не водилося. «Констанцарж?» Була передусім станцією, залита світлом велетенських люстр, уся в дзеркалах і пальмах, щось наче вокзальні ресторани золотої епохи напередодні Першої війни. По-друге, саме Констанцу я вважав містом, де спалили Яна Гуса. Розглядаючи ілюстрації в Кобзарі, здається Касіянові, я знайшов той сюжет зі спаленням. Відтак я поцікавився, хто такий цей охоплений язиками вогню чолов'яга на стосі. Батько відповів, що то Янгус у Констанці. «Усе зрозуміло», – вирішив я. «Це там, куди прибуває Варшавський. Констанца була на півдні, а південь був морем. Підтвердження цьому я знайшов через неповні 30 років. Уявіть собі величезний грецький корабель». Круїзний лайнер аж із шістьома палубами. Ні, спершу уявіть собі пізню осінь, середину листопада, Афіни, і нас із небораком, цілком очманілих від цього міста з його вогкими зеленими запахами. Потім уже, власне, той корабель, який винайняли всілякі багаті міжнародні інстанції для того, щоби зібрати докупи десь так 400 письменників з усього світу, і провести їх із Греції до Одеси й назад, зупиняючись в усіх вартих уваги портах. Це зовнішній сенс. А внутрішній полягав, ясна річ, у єднанні. Письменники проти війни, насильства і регіональних конфліктів. Так можна було би сформулювати ідею. Щось на зразок «рок-музиканти проти алкоголізму і наркоманії». Гасло в цілому сумнівне, якщо не безнадійне. Бо що залишиться від рок-н-ролу, якщо забрати йому алкоголізм і наркоманію? Так і з письменниками. Усі повинні були порозумітися з усіма. Усі мусили простити одне одному і попросити одне в одного прощення. Усіх мали єднати поезія, випивка, англійська мова. І якщо потягне, то й безпечний секс. Турецькі автори мали заступитися за курдів. Грузинам і Абхазам влаштували спільний поетичний вечір. Тоді якраз тривала війна, і пляжі в підсунді дуже навіть непогано обстрілювалися снайперами. І от ми зайшли в Констанцу, де всю цю трансконтинентальну еліту запровадили групами і делегаціями до історичного музею. Серед незліченної всячини, серед глеків, намист – прямокутних монет і бойових обладунків були також амфори. Колись їх підняли з «На Чорного моря», з якоїсь затонулої триреми або галери. І саме перед цими амфорами згуртувалася болгарська делегація. Її обурення було помітне здалеку. Йшлося про те, що амфори повинні б не Румунії належати і не в румунських музеях нидіти. «Пограбування Болгарії – Знервовано показував на амфори один із них. Звісно, за цим крилася якась передісторія. Можливо, амфори свого часу підняли з територіальних вод Болгарії. Можливо, і до сьогодні вони залишаються предметом суперечок між обома країнами. У будь-якому разі замість порозуміння вкотре дійшло до розбрату. Навіть з огляду на те, що насправді ж амфори ані румунські, ані болгарські, і якщо вже комусь належить, то лише давнім грекам, яких, щоправда, не було і немає. Знана теза про єдність і неподільність культури, про її питому нікому неналежність, щоразу переживає чергове випробування брутальністю і майже ніколи не витримує його. Це як шульцові фрески, видалені зі своєї рідної стіни у Другобичі. Тоді на кораблі грузини й Абхази хоч і читали поперемінно у спільному поетичному вечорі, але так до кінця плавання і не почали між собою вітатися. Напевно, вони вважали ганьбою вітатися в таких комфортних умовах, у цих штучних стерильних обставинах, ініційованих та спонсорованих щасливим і миротворчим заходом. Вітатися вмить, коли їхні снайпери вперто не перестають Навзаєм вилущувати живе м'ясо супротивника, включно з мирним населенням. Порядніше було не вітатися.